Yes. <laughs> uvijek se mora kontrolisati i paziti u svome životu. Gledati šta radi, jer ono što usrukuje bilo od hajira ili od šerra, od dobra ili zla, nosit i za to. Ili se lab, ili, daj Bože, kazni. الذي لنا هو لله وللعمل نفسواكم من عندنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ده بينت هي هنالك كل كل od شويه ما هو اصلا ده تعالى أنزله ورسول الله وعلمنا, الله وعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروب أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد قال إمام البخاري وحدث الذي يتحدث وقلق الإعتصام بالكتاب والسنة قلقه تورسة برجان القرآن والسنة kaže babu ismi men daa ila balaletin eusenne sunnetense je poglavlje grijeha onoga koji poziva na dalalet ili uvede neki loš običaj među ljude kao što nam je poznato za razliku od imami muslima imam, imam el-Buhari je postavio u svome sahijahu u svojoj Zbirci sahih hadisa je postavio naslove od sebe dakle on je napisao naslove tih poglavlja i često ti naslovi nose isto isti izraz isto nosi što i hadis koji je kasnije spomenut. dok muslim nije napisao u svome sahih naslove već je to kasnije napisao imam emnelovi komentator muslima Buharija često u ovim nastavima nam kaže rješenje određene mesele određenog šarijetskog pitanja tako da kasnije navodi hadijsko i samo je dokaz delim zato što je već rekao dakle govorimo o vrlo važnoj temi za nas sve muslimane a to je pitanje kakav je islama o onome ko uvede loš običaj ili ko poziva na dalalet ko su ti koji uvede loše običaje i koji su to loši običaji pa se zovu lošim običajima a nasuprot tome koji su to lijepi običaji i šta se pod tim misli u hadisima Resulullah i šta je lijep i ružan običaj u odnosu na novotariju sve ćemo to inša Allah ukratko sa Allahom pomoći pojasniti kaže imam el-Bukhari babu ismi men dea ila dalale poglav je o grijehu onoga ko poziva na krivi put e evsenne sunneten seji'e ili uvede međunarod jedan loš običaj li qavli Allahi ta'ala i to po rječima uzvišanoga Allahe jale še'nu ovo je dio ayeta koga? spominje usure el el ankebut i kaže o min auzari alladine i od tereta onih kojesu na krivi put odvali bih gajri ilm neznajuči iz jahla iz neznanja dakle nosiće i grih onih koje su na krivi put odveli zatim kaže u hadisu broj hadisa 7321 pročitaćemo sena dvoga hadisa da se učimo i ovome kvode inša Allah قال imamul Bukhari rahimahullah haddethana al humediyu قال haddethana Sufjan قال haddethana al A'mesh عن abdillahi ibn Murrate عن masruqin عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه السلام ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا قال رسول الله عليه السلام ليس من نفس تقتل ظلما Ko, ko god bude ubijen na ovom svijetu nepravedno zunomom kada čini znači nepravedno nije šerijatki propisao da bude ubijen a koji je to šerijatki koji su šta to čini čovjeka da može biti ubijen čovjek musliman šta to čini troje el bina ba'da al da bina naluk nawzubillahi min al moral počini nakon što je bio oženjen ue Et tariku dinihi al-mufariqu li jamaatihi anaiko ostavi svoju vjeru i napusti svoj džemat džemat muslimana misli se ispravan džemat kako treba i ko je treći ko ubije čovjeka bez gairi hak wa katlo nafsin digairi hak utatriz fusha ya dozvoljeno ubiti muslimana ako počini izni nalog nakon što je ozlijeđen ako je ubio nekoga bez gairi hak I ako je ostavio svoju vjeru. U tome slučaju ne smatra se žulomom njegovu ubijestvu. I to ubijestost provodi ko? imamo muslimin. Halifa muslimana. Dakle, u ovakvim društvima gdje ne vlada, islam nije dozvojeno primjenjivati takvu šarijacku kaznu od pojedinaca ili od, od grupa muslimana koji ne imaju vlast ovo je samo da pojasnim ukratko to, mes, elu, to pitanje, dakle da ne bi neko došao i rekao, pa mi hoćemo sad šarijat da primjenjujemo, a za koga da je musliman, a ostavio svoju vjeru, hajmo ga uhvat pa ga ubit, to nije dozvoljeno, zato što bi na taj način nere veliki nastupio. Već treba da bude demat muslimana koji imaju snagu, koji imaju ovaj mene'ah, kako se kaže u šarijatu, a to jeste imaju vojnu vojnu silu, da mogu to sprovest i tako dalje, imaju sudstvo ispravno tako dalje dakle ko god bude ubijen zulumom, na prvog onoga koji je ubio sina Ademovog znamo da je Kabil ubio Hadula iz poznatog događaja koji nam se spominje i u, u Kur'anu Suri i Al-Ma'ide Al-Ma'ide Koji god čovjek bude ubijen zulumom, prvi sin Ademov će snositi grijeh od toga. Ovaj Rabija kaže, sumnja je li reko boli poslanik ili nije, ali sad salam, ali to je jedan dodatak u Adisu, min Demiha, od njegove krvi, od krvi toga ubijenog. Dakle, i on će snositi Kabil, snosit će grijehe svakog ubijstva na Dunjalu pod okiametskog dana. Zašto li ono seno ukteno krvna, zato što on među ljude uveo taj običaj ubistva i to to loše tu lošu radnju uveo je među ljude. Pa će on snositi grije svih onih koji dođu posle njega i ubiju bilo koga bigajrihak. s Tim što smo vidjeli iz što ćemo vidjeti iz Kur'anski. A da se onima neće ništa od njihovih grijeha pomanjiti Kaže imam Ibuharija ovdje u naslovu ovoga poglavlja men da'a ila balaletin ko bude pozivao ljude na dalalet na krivi put a krivi put je sve ono što je mimo Kur'ana i Sunneta Resulullahovog a.s. Mišljenje koje je zasnovano na Kur'anu i Sunnetu to jeste kojim se zaključilo nešto iz kuranskih ajeta i hadisa resula ala i sato selam nije dalalet zašto? zato što je bazirano na opet na kuranu i sunnetu ali ono što, što ne ima svoje osnove u ajetima i hadisima resula ala i sato selam to je dalalet i to je krivi put ko bude pozivao na dalalet taj hadis prenosi o im ovakvim izrazom prenosi ga مسلم و أبو داود و ترمزي ثم على إذن عبد الرحمن و أبو هرير رضي الله عنه و كم رسول الله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا شكرا شكرا men daa ila huda ko bude pozivao na pravi put ljude kane lehu min al eđri imaće nagradu mislu uđuri men tebi ahu kao nagrade onih koji ga budu u tome slijedili lajenku su zalike min uđuri him šeja ništa se neće umanjiti od njihovih nagrada dakle onaj ko bude upućivo i ukazivo ljudima napravi put Ima će selat i oni koji ga u tome budu slijedili, a onima koji ga budu u tome slijedili neće se ništa umanjiti od dobra. Wa man da'a ila dalalatin ako bude pozivao na dalalet i na krivi put, kana alayhi min al-ithmi nushe tolikih grije, mislo misla a sami men tebahu kao grijehe onih koji ga budu u tome slijedili, lajenku su zalike min atamihim šeja. Ništa neće smanjiti to od njihovih grijeha. Imamo i drugi hadis koga prenosi muslim u rivajetu Abdurrahman ibn Hilala od Djeri ibn Abdullah el Beđelija u podužen jednom hadisu u kome kaže Resulullah a.s. Men senne fil islami sunneten hasene. Ko uvede u islam jedan lijep sunnet. O komoga izraza sunnet, malo ćemo se kasnije pozabaviti. Falehu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankusa min udurihi zato, ima će nagradu zato i nagradu oni koji pod tome budu nakon njega radili pa ovo. Nakon njega radili i to ćemo obrati kasnije, kasnije pažnje s tim da se njima neće ništa od njihovih nagrada umaniti وَمَنْ سَنَّةِ الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَ ako usla, u islam uvede neki loš običaj كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُحَ na njemu će biti grije koga? samog sebe što je to uradio وَوِزْرُمَنْ عَمِلَ بِحَ بَعْدَهُ i grije si oni koji nakon njega budu po tome radili S tim što se njima neće ništa umanjiti od njihovih grija Prenosi ga isto tako putem Munzerivnu, Đerira od njegovog oca S tim što se izraz Šejen spominje ovde u nominativu Kaže Šejun, neće se ništa umanjiti I isto tako Tirmizi drugim rivajetom prenosi od Đerira Ali izrazo Men senne sunnete hajrin Ko uvede sunnet dobra Ve men senne sunnete šerrin I ko uvede sunnet zla Objasnit ćemo što znači sunnet U osnovi Sunnet znači put Znači nešto Što je već neko uradio Znači jedan put Kojim je već neko prošao To znači sunnet u jednom jezičkom začinu I ovdje u ovim hadisima je došlo u tom obliku. U smislu, ko uvede u islam jedan loš sunnet, jedan loš običaj. Dakle, sunnet po ovome značenju, što je neko radio prije, može biti pohvalan, a može biti i, i pokuđen. Pa kada se kaže sunnet Resulullaha, onda je to... Pohvalno. A kada se kaže sunnet faraona, onda je to pokuđeno. Znači sunnet u jednom jezičkom značenju znači put. Neko je po tome išao slijediš nekoga tim putem. Pa se kaže to je sunnet nekoga. Čiji je to sunnet? kada to je moj sunnet. Dakle sunnet može biti lijep i može biti ružan. Koji je lijep sunnet? Onaj koji je radio Rasulullah alaihi salatu selam. Koji ima svoju osnovu u o islam polim hadisima možemo shatiti da onaj ko uvede u islam nešto što je resulullah alejhi svet selam radio dakle u smislu oživljivi sunnet resulullah alejhi svet selam koji je zamrobe je judi pa nepoznat kada oživiš taj sunnet imaš seva zato i sevaće i oni koji će u tome budu snijedili Bio koji od sunneta Resulullah alaih da ga oživiš i zato je puno važno uzeti i citati sunneta i biografiju Resulullah alaih da oživiš nešto od njegovog sunneta i drugo značenje ko uvede u islam jedan lijep sunnet to jeste nešto što koristi ljudima pa ga ljudi u tome budu slijedili kao što ćemo vidjeti u hadisu muslima koji je poduži, a ja ću gledat da vam na ja samo u prejevodu pročitam. U kome nam pojašnjava ovo pitanje. Kaže od Ebu Amr, Djeri Ribni Abdullaha. Prenosi se da je rekao Usred bijela dana bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem pa mu dođe jedna grupa ljudi golih i ogrnutih vunenim ogrtačima ili sa abajjama od prugastog vunenog platna i sa obješanim sabijama Bili su većinom, odnosno svi iz plemena Mubar. Na se se velik veliki, veliki fukaraluk, neimaština. Lice Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, izmijeni se kada vidje njihovu neimaštinu. On zatim uđe, pa izađe, pa onda naredi Bilal da prouči ezan. Zatim klanja, pa ustane da održi govor, kutbu i reče, O ljudi, ja edjuhen nas utaku rabdakum, uledi khalakakum min nefsim vahideh ko sam za zna poje svoje hudbe o ljudi bojte se vaše gospodara koji vas je stvorio od jednog čovjeka i od njega je stvorio obraog mu druga. obec se minhumarien ke vaniSA i od njih zvoje mnoge ljude i žene rasprostrani o kute viji i bojte se Allaha či imenom jedni druge dozivate u al Erhan i čulaajte rodbinske veze i nemojte ih kidati ان الله كان بكم رحيما رقيبا الله عز وجل осмотра и стало над вами в ой prvi ayet sure an-nisa kad je proučio taj ayet resovala iza ta sama proučio ayet sure al-hasr 18 ti ayet ja eha alladheena amanu taqullahu wa Zatim kaže nekad jeli čovjek od svojih dinara, od svojih zlatnika i dirhema, srebranjaka, od svoje odjeće, od saa, to je jedna mjera, pšenice, od jednog saa, so i hurmi, pa reće, makar i polovinu hurme neka čovjek dadne. Dođe jedan čovjek od ensarija sa zavežljajem toliko teškim da su mu ruke iznemogle. Prvi dođe. Ovde šta je, da ovo hoćemo da istaknemo u ome hadisu dođe prvi među, među taj narod i donese sadaku ljudi su dolazili i donosili darove e, dije sadak. ugledali se na to je potakao tim svojim darežnivim darom koji je učinio tako da sam vidio kaže ovaj ravija dvije velike hrpe hrane i odjeće Lisi Allahov poslanika, ali sada to zbog toga je tako zasjelo kao da je pozlaćeno. Poslanik ali sada se selam reče tada taj hadis. I ovdje se zove u hadiskoj nauci esbabu hurudil hadis. Uzrok zašto je jedan hadis rečen. Često moramo znati zašto je određeni hadis rečen. Da bismo znali kako da protumačiti u određenom smislo, određenom kontekstu, ko što znamo da ima esbabu uzrok Kur'an uzrok objave određenih ajeta u Kur'anu nešto se desilo pa je Allah objavio taj ajet tako i ovo nešto se desilo pa je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao određeni hadis kad znamo uzrok šta toga šta se desilo uzrok ovoga hadisa kad znamo događaje koji su bili povodom da se kaže određeni hadis onda nam je lakše svatiti i značenje samog hadisa Su, lale, sam kaže ko uvede jedan lijep običaj u islam, ima će za to nagradu, a i nagradu za sve one koji poslije njega to budu radili. Dakle, on je, taj ensarija, naveo je druge da dadnu isto sadako. Pa se njemu piše i za njega i za one druge, a drugima se ništa neće umanjiti a da se ne umanji njihova nagrada. Ako uvede u islam jedan ružan običaj, bi će mu teret i teret svih onih koji ga čine poslije njega, bez umanjenja njihovog tereta. Dakle, iz ovog hadisa vidimo koliki je serab, kolika je nagrada da se uvede nešto od dobra, bilo da se oživi međunarod, bilo da se oživi sunnet Resulala, koji je zamro među ljudima, ili neko dobro Da čovjek bude inicijator Da potakne ljude u tome je dobro Vidiš da je potrebno Da imamo džamiju U mjestu gdje ne ima Pa ti budeš ti taj Koji je potakao druge ljude Ustaneš među ljudima i kažeš Ljudi nama treba džamija Kogod datne I ti ima za to selaba Kao da si sam džamiju napravio Jer si Drugima ukazao na hayr mendella ala khairin dallu ala khairik fa'ili pa onaj ko ukaže drugima na hayr je kao da je i sam taj hayr uradio nasijat kad koga vecemo posavetuješ pa on to uradi kao da si ti to sam sam uradio dakle, a što je toliki je od toga I Resul Alisad sam kaže U svome hadisu koga prenosi Tirmizi i Ibnu Mađe Allah usrećio Svoga roba Koji čuje nešto od moga govora Resul Alisad sam kaže Pa kaže preme se na druge Kao što je čuo Pa možda će onaj Kome je on premio to Bolje razumiti to što sam ja rekao Nego taj koji je to premio Dakle kada ukažeš nahajt, imaš sevab od toga, a Resulullah A.S. tam, pored ovoga, što nam kaže da prenosimo njegove hadise, kaže u drugom e, rivajetu, kaže anni aje. prenesite od mene, makar to bio jedan ajet, ovaj hadis, prenosi Buharija. Dakle, i ajete i hadise Resulullah A.S. na nama je da prenosimo to. I ne ima mjesta nimalo govoru onih koji kažu niste vi, ali mi da vi možete prenositi ajete i hadise to treba pustiti samo onima koji nose visoke diplome koji su dugo godina se bavili ilumom pa nek oni prenose i nek oni uče ajete i hadise druge ako bismo ograničili na to onda bi se vrlo malo iluma proširilo i onda bi najveći dio iluma ostao nepoznat ljudima Nego na svakome od nas je po hadisu Rasulullah alejsatu sallam da da prenese onoliko koliko zna. To je to. Ne ono što ne zna, to ne smije, nego onoliko koliko zna od ajeta i od hadisa Rasulullah alejsatu sallam. Bellighu anni hadis Buhari to i dakle Prenesite od mene ovu naredbu, a naredba zađi se mora izvršiti. Prenesite od mene makar bio jedan ajet onoliko koliko znaš toliko na druge prenesi onda je svakako razumljivo istoga da je tvoja dužnost prvo da znaš pa onda na druge da, da svakako sva i kaže rezvolali sad sam u hadisu koga prenosi i Buharija i Muslim dakle mutafakun alayhi men yuridu allah bihi khayran yufaqihuhu fi ddin kome allah ti jedno dobro nauči ga razumevanje vjere Naučiga ga razumijevanju vjere Jer je razumijevanje vjere U stvari put do Do rada istravnog Po vjeri svakako Sa druge strane vidjećemo Da je veliki grije Pozivati ljude Na krivi put I da će takvi snositi Odgovornost i za sebe I za one Koji koje su na krivi put odveli A onima se ništa umani to njihovi grijeha neče kaže resulullah alejsatu sallam u hadisu koga prenosi darimi i Ebu Davud i koji je hasan dobre predaje dobrog seneda kaže men efta bi ghairi ilmin kana ismu ala man efta ko dadne fetvu i dadne neko šerijatsko rešenje bi ghairi ilm bez znanja Kane islomu ala men Eftahu grijeh je Na onoga komu je Dao to fetvu i komu je to O dobrijo komu je to O jaizio i komu je dao takvo rješenje Vemen ešare ala Ehihi bi emrin Ako ukaže svome Bratu muslimanu na nešto Znajući da je ispravno i bolje u nečemu drugom A ne u tome što mu on govori Se kad hanehu on ga je izdao On ga je prevario, on ga je obmanuo i, i izdao Pogledajmo u suri El Ankebut U ajetu koji smo malo prije citirali Podrobnije šta nam Allah kaže O onima koji odvode na krivi put I koji govore vjeru po svojim prohtjevima. A vjeru propisuje samo Allah i niko drugstvo. Da vidimo šta nam Allah uzvišeni kaže u ovim ajetima. وَقَالَ الَّذِينَ كَسَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا I kažu oni koji ne vjeruju. Šta znači koji ne vjeruju? Ne znači samo da je za nijeko Allaha. Šeitan ne vjeruje, A šeitan je od onih koji su Najviše ubijeđeni U postojanju uzvišenog Allaha Jer je govorio sa uzvišenim Allahom Jer kaže Kale rabbi I reče šeitan Allah nam to prenosi Gospodaru moj En ila jel mi yuba asun me živog do dana proživljenja Pa šeitan kaže Allahu obraćajući se Gospodaru moj Govorio sa Allahom Čuo Allahom glas, I prizna je Allaha kao gospodara Al mu nije mutir Al mu nije pokoran I zato Allah kaže Eba ve stekvare Va kane mine kafirin Odvio je, uzoholio se I postao kafir Dakle nije samo kafir A teista, onaj ko kaže On laže u stvari Ali ko kaže da ne nevjeruje da postoji Bog On ima drugih koliko Hoćete bogova svoji koji je obožava mimo Allah neuzovrila ali kazir je svaki onaj koji Allahu nepokornost izrazi bilo da kaže bilo u vjerovanju bilo u radu nekada čovjek može već ja vjerujem Allah i prihvatam sve ali ja sam neuzovrila on asija Allahu kao što su židovi rekli وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَصَيْنَا i rekoše čuli smo, dakle, ni znao da je to od Allaha ali smo Asije ali nećemo Allah uzainat neuzubila to su rekli, dakle, oni vjeruju da ima Allah ali nije vjerovanje samo u usvaćanju da ima Allah i samo u znanju već je vjerovanje i u slanju i u prihvatanju, i u pokornosti jer ako tvoje vjerovanje ne će te dovesti do pokornosti onda znači da je to lažno vjerovanje da je to vjerovanje samo na jeziku i zato Allah kaže yekuluna bi afwahihim ili yekuluna bi alsinatihim oni govore svojim usima ili govore svojim jezicima zar može čovjek nekim govori drugim osim jezikom i usima Allah nam takvim izrazom kaže, govore svojim jezicima i svojim usima, što znači to ne ima svoje osnove u, u stvarnosti, to je njihova što mi kažemo, ispravna priča, priča iza koje ništa ne stoji ništa ne vrijedi kod Allah dakle, mora biti uz, iman, uz, iman u srcu riječi mora biti i i amel, moraju biti i dijela Kažu oni koji su zanijekali Allaha, ili su mu nepokorni, ili su ili mijenjaju Allahu vjeru Lilladine amenu kažu vjernicima, pazite sada Ako su vjernici? Rekli smo da nisu vjernici samo koji kažu mi vjerujemo, nevojeni koji se Allahu pokoravaju Pogledajte ovo je jedan od vrsta i načina kako pokušavaju na krivi od odnes ljude, kažu vjernicima I tebi o sebilena, sledite vi naš put. slijedite vi ovo što mi, što mi vama kažemo. Wa la nahmil a mi ćemo ponijeti vaše grijehe. Drugim riješima kažu, budite sigurni, ako ima u tobe kakva grija, mi na sebe to, mi i mi na, tebe, na sebe to snosimo sve te grije. Pogledajte te laže i te davlone. Ako je u tome kako kakal grije, neke na nas grije, tako govori i dan danas. I govoriče dok james kod dana. Zašto ako je grije? Zar smo mi et dalu neuzobilja kao kršćani koji su zalutali? Pa ne znamo šta je griha što ne grije. El halal bayn wal haram bayn i halal i haram je jas. Allah je da u tvojoj duši ono š, kako kaže primjetiti el valaja el devaja. Kako ma hake fi nefsike vahifte en jetalia aleyhinnaz to ti je Resulullah aleyh sada sam kazao tot je on rekao i objasnio da imaš pravilo za cijeli svoj život ne ti i mnogi ne imaju vremena ove knjige obimne fikha da uzmu često ne imaju prilike ni da u pitaju kako će znat da je nešto gri da je nešto haram ne smije da ne valja? Kako će što znati? Ono što ti ne da mira i bojiš se da te ljudi vide da to radiš. Nisi rahat kad to radiš. Vrati se sebi, sam sebe upitaj. Valja to? Kriješ se kad to radiš. Ne voliš da se da svijet vidi. Odmah ima nešto. Ima oni stvari u kojima je šubha. U kojima je sumnja. Jeli ili nije. Ko uđe u takve stvari, koje su sumnjive, sigurno će pasti u haramu. Kao onaj koji čuva oko ograde. Svaki čas može njegovo stado upasti unutra. Može zijan, otiću zijan. Znaš to se tome u osnovi približavati. Dakle, musliman se mora čuvati i, i šubih i onoga u čemu leži sumnja. Nisi siguran je li bolje ovo ili ono, bolje ostane. Sačuvajte svoju vjeru. Taqabistu bira lidini wa irdi. Kaže Resul Allahu alejhi ve sellem. A u četiri hadisa na kojima islam leži cilj. Ko se bude klonio šubi i sumnjivi stvari, sačuvao je dini i svoju vjeru ve irdi i svoj čas, svoj obraz. Pazite da nastavimo ovaj ajat. oni govore mu'minima: Slijedite vi naš put, a mi ćemo grijehe vaše snositi وَمَا هُمْ بِحَامِلِيدَ مِنْ خَتَيَاهُمْ مِنْ شَيْ ništa oni neće to jeste na kiameskom danu htjeti ponijeti od njihovi grija jer će se oni o sebi zabaviti. na kiameskom danu وَإِنَّهُمْ ا... لَكَذِبُونَ oni su samo veliki lažovi وَلَيَحْمِلُنَّ اَسْكَالَهُمْ ali Allah će dati Allah će ih natovariti efkalehom njihovim grijesima i njihovim tovarima ve efkalen mea efkalehim i drugim i drugim teretima uz one koje oni i ona konose وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَ A sigurno će biti pitani na kijameckom danu امَّا كَانُوا يَفْتَرُون O onemu što su iftiru donosili govorili to jeste što su lagali da uzvišenog Allaha A kakav je hukum takvi šta Allah kaže za takve koji mijenjaju Allahovu vjeru i Allah drže do Allahove vjere i vo je tomaće in neline jefttaruna ali Allahil kedi be laju Flehun. oni koji iznišaju lažna Allaha nikada uspjetneće. mu feer kažu nikada iz žehennema izizačneće i nikada uđene tu učiineće. laju Flehun. koji budu nakriji put odvodili i koji budu ljudima skrivo govorili ne samo to jedna napomena vrlo važna u ome svemu, a to je nekada čovjek ne tumači krivo, ali učestvuje u tuđem dalaletu. Neko će postaviti pitanje kako ja mogu biti odgovoran za nešto što nisam uradio? Da li će čovjek biti bit pitan za nešto što nije uradio? Hoćeš, bit ćeš pitan za nešto što nisi uradio ako si to trebao uraditi. ako je to bio dužan uraditi. I zato... Svako ko zna, ne samo ulema, ne samo učeni, već i oni koji su naučeni, onoliko koliko su naučeni, duži su prenijeti na drugi. Jer ako budeš šutio i ne budeš tumačio, Allahu vjeru, onda gdje si pozvani dužan da je objasniš ljudima, pa ljudi budu krivo radili i ti snostiš njihov grijev. Jer si učestvovao u njihovom davaletu. Šta je zato to delio? Šta je za to dokaz Kur'an uzvišen Kuranski ajet i neledine jeek tumu nema enzelna minbejici l buda. oni koji budu sakrivali ono što smo mi objavili. od jasnih dokaza i pravog puta min badima beđ nahuli nasiil kitatan, nakon što smo to ljudima u kitavu obejanili i jasno kazali. Ula i ke ledina i Jelanu hou vlahhu to su oni koje Allah proklinji. zbog čega i proklinje štosto urali zato što su šutilili. Zato što nisu objašnjavali istinu jer va vjera je velki mane. O jelanu humu Laun i prokliju i svi oni koji mogu da prokliju. Il Levivin osim oni koji te obeođu pokaju se wa aslihu i poprave svoja dijela wa bayanu i ljudima obejane i kažu izađu pred i kažu ovo je istina nije ono što sam prije govorio ili što sam šutio fa ulai ka etubu alehim allah kaže takvima čija ta obećoči i prihvatiti njihovo pokajanje dakle nekada čovjek može učestvovati u tuđoj dalaleti svojom šutnjom Je vidimo u hadisima rasulullah alejhi sattu sallam da su njegove riječi, njegova dijela i njegova šutnja isto tako šerijatski dokaz. Ako je vidio da se nešto radi a usutio, znači kaže ulema to je svojom šutnjom božje postavljali kada ih sam odobrio. I tako i kod nas. Kad neko u našem društvu nešto uradi a mi usutimo, Na tome on da će neko doći i reći, e taj i taj je uradio u društvu toga i toga, a on nije ništa rekao. Nađi da je to u redu. A on je učenički od toga i tako dalje. Ili ko što će neki reći, pa gdje je do sada ulema bila, što do sada ulema to nije objašnjavala? Šta je sa sa ulemom koji su bili prije? objašnjavala je ulema. Iako otvorimo kitabe, vidjećemo da su o svemu i svačemu govorili. Samo što se nastojalo i nastoji od strane nekih da se pokrije to. Da se, da se ne zna za to. Da se ljudi zabove drugim pitanjima i drugačijim poslovima. A onaj, elhamdulillah, ko se na Allahovom putu potrudi, ko bude uzrokom nečije upute sa druge strane, imaće za sigurno nagradu za to i za sebe i za druge koji su ga u tome slijedili. Pogledajmo Kur'anski ajit u kojem je Allah uzvišeni kaže u sura At-Tur ajat dvadeseti prvi وَالَّذِينَ آمَنُوا i oni koji budu vjerovali وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ svaka koja radi dobra djela i budu ih njihove porodiće njihova njeho, djeca budu ih slijedili u tome imanu mano al haqna bihim zurriyatuhum micemo im prizružiti njihov porod njihovu djecu wa ma'alatna hum min 'amalihim min shay ani huwa dila nećemo nimalo malo umanjiti šta to znači ako si i ti i tvoje dijete od dženetlija ali svakako da znamo da sve što si uradio na Dunjaluku da za sve to od dobra ima nagrada na ahiretu pa ako si jedan put la ilahe illallah rekao više nego tvoj sin ili tvoje dijete bićeš na većem stepenu nego on a ti bi volio da je tvoje dijete s tobom a Allah dalje da, da budu tebi pridruženi a neće se ništa umanjiti od tvojih dijela Božja blagodat Jer si bio uzrokom u njihovom Imanu u njihovom vjerovanju Pa će vas Allah sastaviti U džennetu na onom većem stepenu A neće se nikome ništa Oduzeti A ono mene uzubila ko je U dalaletu učestovao On će snositi i svoje grijehe I grijehe onih Koje je zaveo bez znanja Da još malo objasnimo šta znači Loš sunet, šta to znači To znači Uvesti nešto među ljudima od običaja što je loše kao što smo vidjeli da će snositi grije svih ubistava zulumom koja koja će biti učinjena dok jametskog dana snosiće ih ko onaj Ademo Aleksara sin koji je prvi ubio dakle ko uvede neki loš adet među ljude i drugo Ko učini neki bidat, pa ga ljudi u tome bidatu, u toj novotariji budu slijedili. I zato je vrlo opasno. Ne samo da čovjek uvede neku novotariju u vjeru, već je vrlo opasno da radi po novotariji, pa, ga, pa se u njega drugi ugledaju. Pogledajmo ovdje, kaže el muhelleb, u komentaru ovih hadisa koje smo spomenuli. Ovi hadisi nas upozoravaju da se klonimo dalaleta i da se dobro čuvamo novotarija i novih poslova u vjeri i nose u sebi zabranu da se suprostavljamo putu mu'mina, to jeste putu Kur'ana i sunneta. To u tome shvatamo sada, objašnjava komentator Buharije, to jeste Ibn Hajar el askarani u svome djelu Fethon Bari Šerho Sahajil Bukhari kaže to shvatamo iz toga što onaj koji uvede novotariju nekada je ta novotarija nešto malo, nešto neznatno neprimjetno kod ljudi on i ne osjeća opasnost toga ali ono što dolazi iza toga što će ljudi na to nadodati puno je veće pa će do njega doći grije svi oni koji su kasnije radili po tome jer je on bio osnivač toga dalalata i toga krivog puta makar on ne radio po tome ali je bio osnovao tu novotariju makar to bilo svakako i nakon njegovog života dakle čovjek se mora i paziti u svome životu. Gledati šta radi, jer ono što uzrokuje bilo od hajira i, ili od šerra, od dobra ili zla, nosit će i za to. Ili sebab, ili ne daj Bože kaznu. Posebno u ovome vremenu u kome mi danas živimo. Dužni smo se prihvatiti prakse Resulullaha sallallahu alaihi ve sellam. To zato što nam Resulullah selam ukazuje na vrijeme koje će doći poslije njega. Da će ljudi mnogo toga uvesti. Mnogo toga u, u svoju vjeru ubaciti što nije od vjeri. I zato je često upozoravao svoj umet i govorio čuvajte se novotarija. Jer one odvode na krivi put. Odvode na Na dalalet svaka novotarija jeste dalalet holed da pojasnimo pitanje dalaleta u mali kaže svaka novotarija je dalalet kako onda svaćiti sunnet kažemo postoji lijep sunnet a bidat je svaki ružan i ne može bidat biti hasem lijep bidat ne postoji jer resulullah alejhi ve sellem kaže jer je svaki Bidat loš, jer je svaki bidat dalalet. Šta znači bidat u osnovi? Bidat u osnovi znači arapskog jezika uzeti od riječi ib teda. Znači uvesti nešto što u osnovi nije postojalo u vjeri. I kažemo mu u vjeri, jer u dunjalučkim stvarima bidat ne postoji. Kako ćeš kuću napraviti? Kakva će škola voziti? Od ovih dunjalučkih poslova tu ne postoji bidat bidat biva samo u uvjerskim pitanjima i bidat znači da uvedeš u vjeru što nije postojalo što nije postojalo dakle od riječi teda učiniti nešto novo što nije postojalo od toga je ime uzvišenog gdje kaže Allah je taj koji je stvorio nebesa i zemlju bedija, iz ničega Nije, nisu nebesa i zemlja prije postojali pa je on taj koji je bedija koji je nebesa i zemlju iz ničega stvorio dakle, bidat biva u vjeri i biva u onim stvarima koje su nepoznate vjero uvedene u vjeru i nije šarp i nije uslov za bidat da ima zabrana jer ako ima zabrana onda je to harav Pa ne bismo pravili ražliku između bidata i harama. Svaki bidat je osnovi zabranjen. Načelno hadisom, sve što je novo uvjer uvedeno, to je zabranjeno. A zabrana haram ima svoj deli iz Korana ili iz Suneta. Nemojte to raditi, ne smijete se to raditi. Teško onome ko to radi, prokled bi onaj ko to radi kazna je, ta i ta onome ko to radi i tako dalje. Iz tih takvih izraza razumijemo da je dotična radnja haram i da se ne smije raditi. Dakle, čovjek se mora kloniti tih biljata i novotarija koji bivaju u vjeri. I još jedno pitanje na kraju ovoga svega da pojasnimo, a to je pitanje teravih najmažne. Neki nam postavljaju pitanje. Kaže, Omer radijelila Huanu kad je vidio u svoje vrijeme ljude Da klanjaju Taravi namaz kaže lijepog lijevog abidata. Kako to protumačiti? Taj hadis. Kao prvo, prenosi se u Buhari i muslimu. Hadis zdaj zibni sabita. Da je Boži poslanik, ali klanjao u svojoj džamiji namaz, nočni namaz. Pa su ljudi, kad su vidjeli da klanja, došli iza njega i počeli klanjati. Zatim nisu ga čuli jedne noći da klanja Boži je poslanik sad sad, Da je došao klanjati Pa su mislili da je Zaspao Pa neki počeše se nakašljavati Ko što kod nas neki Kad ima modulje kaže <coughs> To ne smije, to, to, to se ne smije u namazu Batalbo je namaz ko namerno radi Ako nekome Izađe slučajno Neka se popravi Ali ne smije to namjerno raditi Božijem poslaniku, sam sam stijeli su na taj način da ga upozore nisu oni bili u namazu nego da ga na neki način dozovu da dođe klanja taravih namaz pred njima pa on reče tako ste vi nastavili raditi dakle šta ste nastavili raditi klanjati taravih namaz za mnom tako da sam se pobojao da će vam biti naređeno da vam postane farac to kaže Resolajzom da a da vam je naređeno farz da, da bude rali nama ne biste to mogli obavljati pa klanjajte kaže im ali Resul Alisa klanjajte kod svojih kuća jer je najbolji namaz koji klanjate namaz čovjeka u svojoj kući osim farz namaza ovaj hadis je prenos i kod Buharije i kod muslima kako svati ovaj hadis to znači Resul Alisa sam pobojao se da im ne bude naređen farzom ravih namaz, pa je prekinuo klanjati džematine. Prekinuo krajati u džematu. I drugo, pa da je dosta bilo onih koji su pamicili Kur'an, dali ga na pa su kod svoje mogli koliko hoće učiti. To je jedan hadis. Drugi hadis koga na preosi Ebu Hureyre, radijallahu anhu, analazi se u muslimovoj zbirci hadisa. Kaže, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, podsticao je ljude da klanjaju uz namaza noćni namaz, Ali je nije naređivao, strogo naređivao. Pa bi govorio: "Ko bude namaz kanjao najveće uz Ramazan, vjerujući Allaha nadajući se Allahovoj nagradi i ustrejavši u tome, bivamo oprošteno, budu mu oprošteni grijehi koje je prije učinio." Pa je preselio Resulullah li satve selam a tako je ostalo. Dakle, ljudi su klanjali po sebi. Zatim je tako bilo u vrijeme khilafeta Ebu Bekra, radijallahu anhu, i jedan period khilafeta Omerovog, radijallahu anhu. I treći hadis, koga nam prenosi Buharija, od Abdurrahman ibn El-Kari. El Kaže, izašao sam sa Omer ibnil Khattavom, radijallahu anhu, jedne noći u džamiju, za vrijeme khilafeta Omera, radijallahu anhu. Dakle, za vrijeme Božih poslanika, ali sam samo nekoliko noći i klanjali su džemative. I onda im je rekao Resulullah, ali sad sam, idite i svoji, kod svojih kuća klanjajte. I tako je brilo za vrijeme hilafeta Ebu Vekra radijellahu anu. I jedan period hilafeta Omera radijellahu anu. Kada pogledaj se, kaže ovaj ravija, izašao sam sa Omerom radijellahu anu jedne noći u mesćin. Kad ljudi u grupama klanjaju čovjek klanja sam po sebi, čovjek klanja za njim nekoliko ljudi i tako dalje, pa reče Omer, da sakupim ove ljude za jednim učačem, bilo bi bolje, zatim je tako i odlučio i sakupio ih za Ubej ibn Ka'vom. Njega je odredio da im bude imam u tome namazu. Zatim reče zatim sam izašao maahu sa njim, sam izašao kaže e, Abdurrahman ibn Kari Izašao sam sa Omerom, radijellahu anu, jedne druge noći, kad ljudi klanjaju za jednim učačem, za Ubej ibnikabom, pa reče, Omer, lijepog li ovog bidata? Je to u stvari bidat? Nije, to je već radio Resulullah, alaih sato sa jednog strani. Resulullah, alaih sato je to radio, pa kada se poboja da će biti farc, rekao, klanjajte u svojim kućama. Da li postoji opaznost da će postati farz za vrijeme Umar radiallahu ne postaje jer više ne dolazi. Dakle to u stvari i nije bila, ali ga tako nazvao Umar radiallahu an kaže, nije pogreš bio data, a i nije u stvari to, bidat veći imao svoju osnovu kod Resulallahi sać sam. I isto hadis Resulallahu -ha, alejhi ve sellem, u kome nam kaže, men ja is minkum ba'di faseyra ikhtilafan katira ko bude živio poslije meni nije djeće mnoga razilaženja. Ovaj hadis prenosi Ebu Davud, Tirmizi i kaže da je Hasan Sahih. Alejkum bisunneti. Držite se mog sunneta. Wasunnetil hulefa ir-rašidin. I držite se sunneta i prakse hulefa ir-rašidina. To jeste ove prve četvrce halifa. Jer nam u drugim hadizima, Resulullah, ali sad sam pojašnjava koliko će oni vladati. Tako da znamo, da ono što oni budu radili, to je i od sunneta, Resulullah, ali sam, držite se, mog sunneta, i sunneta, Hulafa il-Rashidin, il mehdijina min-Badi, upučeni halifa nakon mene, عضو عليها bin-Nawajin, prihvatite se tih sunneta čmrsto, kao da se zubima, očnjacima ih zagrizli. Ne smijete ih pustiti. O i jakume mohdesetim ovor, a dobro se čuvajte novi stvari uvjeris i nekulle mohdesetim, Bida jer je svaka novotarija bita, a tvo kulle bitaati balale, a svaki bita tsvaka nova stvari, svaka nova, stvar, nova radnje uvjeri to je dalalet i vodi nakriji put. Kako vodi nakriji put moždaju u tvoje vrijeme to neznatno. nije toliko za tebe bitno. Nešto si malo uradio, ali ljudi na to dodaju toliko da, da se to puno proširi. Navešu vam ovdje jedan događaj za vrijeme jednog od ashaba. Prenosi Eddarini, jer odostojnim sahih senedom, da je Ebu Musa el-Eš'ari rekao Ibn Mes'udu radijallahu anu. Video sam u ljude kako sjede u halkama i iščekuju namaz šta dalje radi u svakoj halki nalazi se pojedan čovjek a u rukama su im kamenčići pa on govori učite tekbir veličajte Allah akbar, stotinu puta pa oni stotinu puta kažu Allahu akbar zatim on ponovo kaže izgovarajte la ilaha illa Allah stotinu puta Pa oni izgovore La ilaha illallah stotinu puta Zatim on ponovo kaže Recite subhanallah stotinu puta Pa oni Ga u tome i kažu Subhanallah po stotinu puta Pa oni izgovore subhanallah stotinu puta nato će Ibnu Mesud Radijallahu anu Zašto im nisi naredio da broje Njihova loša dijela Koliko će loših dijela Tim takvim postupkom zaraditi Ako bi rekao taj to loše. Stiha, illallah, Ali na, taj način na koji taj zikr obavljate nije u redu. Jer tako Resul Allahisat sad nije radio. Kovo Ko kaže? Najpoznatiji i najpriznatiji ashabi, evo Musa el-Ashari i ibn Mas'ud, Kaže, a ja im garantujem da od njihovi dobri djela neće propasti ništa. Zašto im treba to da prođe po puta? kamenčićima na te načine tako da da zikre da tako i bavete jer se boje da će im nešto propast od njihovih dijela neće propast ali neka uzmu i neka povreje svoja loša dijela koja će dobiti zatim je otišao do jedne halki je stao pored njih i rekao šta to vidim da radite odgovorili su oće Abdurrahmanom kamenčićima brojimo tekbire tehlile la ilaha illallah tehzbije subhanallah i tahmide elhamdulillah A on im je na rekao, prebrajajte vaša loša, vaša hrđava dijela, a ja garantujem da od vaših dobrih dijela neće propast ništa. Teško vama, o ummetu Muhammedov, kako brzo svijate u propast, evo vam njegovih poslanikovi, a sada prisutnih u velikom broju, i eto vam odjeće njegove, Resulullahove, sada, još se ni raspala nije. Tako mi onoga u čio je ruci moja duša Vi ili ste uvjeri bolji od Muhammedove Ili otvarate vrata, zablude i propasti Oni su mu na to rekli Oće Abdurrahmanov, tako nam Allaha samo smo dobro željeli A on je dodao koliko je onih koji žele dobro Ali ga ne dokući To znači nije dovoljno samo ima či snijest Eć ja imam čist nijet ja imam lijepu namjeru ja hoći to i to da radim ne može ova vjera je od Allaha propisana i dužnost je slijediti raditi po toj vjeri i na taj način će čovjek inša Allah biti nagrađen za to svoje dijelo oduzvišnjeg Allaha i bit mu priznato kod sredvišnjeg gospodara tebara kao tana bit mu priznato pod usloom isto tako u to da je urađeno kako treba po islamu لا يقيم الله إذا اختم هيا يعرب ألم بنا فالنعمل لنب من أجه هيا يعرب ألم بنا